Bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, s-salatu wa s-salamu ala rasoola muhammadu, ala alihi wa ashabih, wa man tadhi ahum bi ihsani la yomid din. Allah nama dhuwara fa nandanojim, vabatim hati inddim da fa alik akoyim, lavdata dhe bakimata allahu tjufri muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, bifamiliyati mishukat, vat tajatati indyekin katabu qder inddim da funtik saibota. Në rullet e besimtarë, jemi edhe sëtë takimin e radhës në këtë ditë bëkuar, ditë gjumajëm, dhe në këtë muaj të shenë të muaj të muharëm, në salat gjëllevala që të nejë përmën vjetër të mirët nëjë falë mëkata tonë. Në të vazhdoj edhe sëtë me lehenë Allah të mënuarë, me një prej vlerëve të rëndësishme dhe një aspekt të edukativë që duhet njës i besimtarë të i kushlin fëmendje Vajzbimesht. Njeri u të ndrëzër është në kryuar i tilë që tjetë një kryesë sociale. Nuk ka mundësi me jetu vetë. Nuk ka mundësi me jetu i ndamë për tjereve. Dhe nuk është njeri u i plëtë që tjetë i pavarën për tjereve. Gjitho kosh, ka dhe që ka mirë për po i mungojnë aspektet tjere. Andaj, ka nëve më u plëcumet të tjeret. Dhe gjithë mund, historia njerëzimit ka dëshmu se njerëzit ka njëtu në bashkësi, afer një tjetet. Pas ta janë darë në popoj e fise e kështu më ratë, një po me gjithatë prapë elementi i bashkësisë kam betë prezent mesin e njerëzit. Dhe gjithashtu, gjithë mund njerëzit kam pasë nevoj për një tjetet. Nuk ka njerën dë nja që ka ardë, e qële ka pasë mundësi, Vetë me i pjesu të gjithë, tha kërkesët ti, pa pasën për dikëtën. Ska kështon? Dukë i fëllu qenë nga lindja ti. Cëllë i pëj njerëzve, ka anë ndonja, edhe qenë nga dita e parë, ku ka anë ndonja vetë o ushi. Vetë i ka për punë të veta, s'ka pasën për kërkëtën. A ka kështon? Ska. Ka pasën nevojtë dikush me e bajtë në barë kërën e vetë, në onë e tjë. Ka pasën dikush me ukuides për Ka pasmë e dikush me kujdes, kërë ka qenë foshnje, me mësu me e folë, me mësu me e ecë, me ushqyë, e kështë më rratë, për i vonë dikush pasaj një rju, a ka pasmë nësit disa aspekte mu përvarësua për ju. Kështë është njeri. Për ndaj, në basë të këti ligje, në basë të këti regule, Allahu Gjallahu Ala, në shumë udhëzime në Koran, edhe gjithashtu pejgamberi a.s. s.a. nëmsojnë që ne të bash të bashk punojmë të ndërtojmë urat e bashk punimit mes vetë jo të ndarjes dhe të lërgimit. Zoti i Gjallë në Kur'an thot kur shet për njeriu dhe kush është ai njeriu i cili ka shpëtuar e nuk është i humbur. Kjo është rëndësi për ne, ngasallahu po na flet për njeriu që nuk është i humbur. E askush punjave nuk ka dëshirë me çeli i humbur. Ande Allahu thot në Kur'an: "Wal well 'asr innal insana la fi khusr." Allahu thot pas har kohën. Koha është jeta jonë. Koha është ajo periudha që ne e kalojmë në këtë botë. Koha. Në pashamun xhennat s'ka kohë. Se nuk duhet kohë. Në pashamun nat kohë, koha, për shamun, koha këto është për rrsyje. Vitën e kalumë, e kom pasë këtë punë, vitën e arshëmë, duhet, duhet koha njëri të, përmi krypon dhe ti. Duhet natë dhe duhet dita. Apo? Koha është aj elementi që njëri ju e fillon jetën me te dhe e përfundojnë jetën me te. Kur njëri ju vdes, për te ndalë nga krepat e kohës. Nuk levis koha për te modë. Andaj në këtë jetë, përmes kohës, Allah u Gjallera betohet. E Allah, kër betohet në dyq, është diqka e rëndësishme dhe e madhë. Për qëfar Allah për betohet? Qëfar lajmi për dhe Allah me nga kumtu pas të të betimi? Qëka për dhe me nga ka zohë Allah me pas të betimi? Për shamull kër dikur është dhe me thonë, pas shash Zotin. Ngo mirë, dhe me thonë tash është serioze, nuk këveç tjesht në më harbet. E kom një lajmë, apo më të rizisht, shmire, të na me të ka zohë seriëzisht. Dhe ga ditu dhe hap një veshtë mirë, nëse Allah bëtohet, patyshinse niveli i vëmend është shumë më i ndot. Allahu po duaj al-asr, bashka ku çka zon, çka po të më akultu, çemit gaçim me nguna innal insane lati khasar. Madh vetë deri jo shnumbje. Kjo është një realitet i hidhur për neve. Kjo është një kjo është patyshin di çka që për neve nuk është lehtë me me përballu. Njeri Allah po të është ndumbje. A kozot rrugë dodje? A ka shpëtim dikon? A ka dikur që nuk është humbje? E hapë Allahu Gjallahu Ala dhere në shpëtimit. Illa në ledhine amen. Nuk janë të humbur. Nuk janë të dështuar. Nuk janë të lejthitur. Ata të cilët kanë besu Zotin, kanë bërë punë mira, Dhe, vatawasaw bin haqqi, vatawasaw bis sabr. Dhe pastaj, në mezvete, kanë bashkpunu në njuhin e të vërtetës. Në qëndrushmërin e të vërtetën. Dhe pastaj kanë bashkpunu edhe në durim. Nuk është letë dunion me kalu, andaj bashkpunimi në durim. Shukane të nëzërë, këtë shpjegim kuranur. Allah është në wala, po e kushtëzënë. Shpëtimin nga humbja Po e kushtëzën jetën e mirë Me katër elemente Elementi i parë dhe i dyjtë Kanë të bëjnë me njëren Besan dhe bënë putë mira Kja është e jamja dhe jotja Besimi është që është e jamja dhe është, është e jotja Apo Ti e dinë që ka ki besu Dhe ti ki obligimet e tua në basi besimi Suni kryinë obligimet për ty e si ti për mu A mojën e me thonë gjemotë Nëse mos e se fali sabon vjen e fali për ju. Tani ju vini diellës dhe kompozon një fali për mua, bon kështu. Jo, gjithkusht e fal për veten. A bën mu organizo familja, më thonë çu këtë Ramazan, pëngjurem ne një, një dy vet për juve. Ramazani na hasëm ju dy tani për neva, bon kështu. Jo, ja, s'bon kështu. Gjithkusht e ka për veten. Andaj Allah po thotë që shpëtimi është që një fillimisht me o kujdes për veten e tij, mendatu vetë e tij. Pastaj gjithashtu ai më bashkunu. S'ka pa bashkullim. Shikos, s'ndohet te besimi, nuk është ndon tek puna e mirë. Ka vazhduar të thotë duke tharruar tawassu bil haqi wa tawassu bis sabr. Ka bashkunuata mes vetë. Kta njerëz kanë besuar Zotin, kta njerëz janë shtotum, kta njerëz që nuk kanë humbur, kta njerëz që nuk janë devijuar, nuk janë të dështuar, kta njerëz e suksesshum Kan vësur Allahu. Kan bopë mira dhe kanë kanë njëka këmësun, njëka piteja, kërëm, skumpos, me zvete kan bashkënuar. Diçka kan bashkënuar, diçka ka mësuar pite dhe diçka te pemë. Bashkë kia ne plusu. Unë kërkoj do të shpasto të kompost mund si me një punë ti ma kën gjithë kronë ku bë. Tani në ty çështë bashkunum te wasau bil haqi wa wasau bis sabr. Bashkunoim në atë që është e vërtetë, në atë që është e drejtë, ne bashkunoim me zvete që të mbeten të qëndrushëm, të durueshëm në sprova dhe vështirësitë e kësaj bote. Bashkunoin. Andaj shikonë këtu Allahu xhënëu vela bashkunitin mes vetëve, mes njerëzve e ka konsideruar dhe e ka trajtuar si element vendimtar për shpëtimin nga humbja dhe për arritjen e suksesit në këtë botë. Gjithashtu vazhdon Allahu xhënëu vela në shumë ajete të Kur'an Kur ndërshërët në e kumëtën një obligim. Dhe me në kathu që duhet më falë, dhe me në kathu që duhet me këmë sinqertë, dhe me në këmë të nërëku që duhet me qenë solidarë, me këmë bujarë, dhe me në më në mësutë. Gjithë mund këtë e bënë në, kët bën në formën e komunitetit, në formën e bashkallakut, jo në formë individual kur skon kuran oti besimtar një po çysh ka o ju që keni besuar bashkë gatë gjitha këto obligime më lë të bashkë bëhen ja ju që jeni besuan u ketëu alaikum us-siyam o ju që keni besuar u është burë obligje majrimi bashkë ajrimi ka kuptim andaj bashkë fillojmë imagjinimin Dhe bashk e përpërdojnë a, a gjerimin, nuk, nuk gëzën pasë në dami e këtu. Nuk gëzën dikush, lidit, dikush në gjenën, enerjë dhe dikush në gjenën, s'ka kështu. Bashk fillohet dhe bashk bëna i baram, nga sa Allah nga kaftuat, bashk me fillohet a gjerimin. Po? Bashk, bashkpunimi. E adhimi e tira, shukën e gjumaja. Sëtë. E ka po Allah gjela kusht me orë bashk në u falë. Në po? Nëse nuk këshë në ardhë nësatë më falë gjymonë këtu. Dikë këshë më punë, dikë këshë shpjetë, dikë këshë përshamë. A këshë mund më falë gjymonë këtu veçmohë gjëme me zinit? Ja. Duhet me bashkëpunu, që na gjithë kemi artër, po, ju të gjithë kemi artër me kry ka një obligim për vete, mirë, po, duke kry këtë obligim për vete, këna bashkëpunu që së bashko, një obligim madhur se gjymonë me u realizu. Mas nuk është më razu du moi është shumë hod është shumë e vërtetë azhati do të bashkulum mes do të thonë njeriu të pasur dhe të varfër të gjitha ibadet në islam na mësojnë bashkullimin njerëmen ndihse ekonomi për teatr bashnim në fund jo ndarës dhe Kjo bashkëpunim të rrëzë, e koha dhe një kuptim, nga se edhe bashkëpunimi nga njëherë, nga njëherë din me që një damë shumë. Jo gjithmon bashkëpunim është një dobe shumë, unë ndesh tash të sërova se bashkëpunimi është kërkje svetara, bashkëpunimi është rrugë për realizimin e adhurimit, rrugë për jetën e mirë, rrugë për shpetim, mirë për njëherë, mund nuk i dëmsh. Pa dash ikeni sa bukur Allah xham Leona, ne ishtera drejton kjo çera. Foth Allahu në Kur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan." Nehë ma hune bashkpunonin mes vete ku 'alal birri wattaqwa. Ne punë mira bashkpunoni, ne punë e haje bashkpunoni, ne punë e mbarë bashkpunoni në ato punë që mbjellin dhe vëshmëri, dëshmëri, respekt, këtu bashkëpunëri. Ola ta avanu, alin ithni ule dhuallë. E mos bashkëpunëri, mos indihmani njëri tjetërit, në punë që janë mëkatë, ose që nëzisën armitsi. Në më thonë, nëse një dhe me bë gjuna, ose janë gjitë këronë, e bujna bashkë, Allah, pëse veç vetë për bënë gjuna, për shamë, Me po bashkëpunojnë, kjo është bashkëmi një më hapshtë, zbanë kështë me bashkëpunojnë. Ose përsham me inkuraju, dikanë, me bokeqë, me konë si ti, me pasën mundësi si ti, kërëse kështë në përëbohënë, sëmohanë allahë. Që as, dobi, ka njerë që asë nuk përgjitojnë dobi, s'ka dobi, a isë merë asë para për këtë punë, asë merë as, lavdata, asë pozitë, merë gjuna, a ka makeqësë që ke, duke i nëzitë të tjerë me bokeqë Mësimi thon kujdes kët vend ku je, mua më skuamën për këç, mua mosh më shëjt kujdeslar, vas e këtë muni mua i thotë çora më kon vendoni po ti ski men, se deshtashti un e ka po dy shtëpi atë lon shtëpi ski. Qysh e nxjiteni këtë, çu stimulonien me kështu çu nxjiteni Allah. Fadai Allahu qoftë, jo kështu bash. Ja. Ne kemë sharruna detalisht, inshallah të, të ardhëm shumë shamboj të bashkëpunimit kaq të ligj që nuk bën as me bashkëpunu. Po avë shamboj konkret të bashkëpunimit të duhur si duhet na me bashkëpunu mes vetëve. Andaj Allahu na ka mësuar me bashkëpunu, na ka nxitur të bashkëpunu, na ka bërë të nevojshëm për një tjetrin, na duhet të bashkëpunu. Mir po të dozë do të më dit shtigjet e bashkëpunimit, do të më dit fushët e bashkëpunimit, do më dit kufit e kësë mërof. Çmosme tek ana çoftë e ndaluar. Mirpo, nëse na tani ne marrim këto gjëra para së syesh, u thash ka shumë shëmbuj qyfë na mundë me bashkëpunim. Ato i ceku inshallah takimi në takimin prak po e ardhshëm, praktikisht, praktik praktik, nuk ush mund të hojë na dipë për robot, çka me bashkëpunimin, ç'i thua apo. E kalzo me këto inshallah praktikisht. Çu si bjer me bashkëpunim drejt, edhe çu si bjer në bashkëpunim pa drejt. Kë mbetet Dhamas mund të sharuam, mirë po, për sëtë duha që me të regu fillimisht kuptimin e drejtë të bashkunimit edhe me të regu rëndësini e këti bashkunimit. Nëse na bashkunim me zvejtë, në shumë fusha që realisht janë të, janë të rëthuara, fusha të shëtë janë të, të emërtuara që fushat mira, bevatshme. Shumë dëbina a ri. Edhe mos bashkëpunimin asio të damet nga e të nëzërru. Edhe në familje, edhe në fëqinsit, po edhe në shëqnisit njërës unë bimë shumë nëse na nuk bashkëpunojme. Andaj, cënë ashtë të rëndësia bashkëpunimin, që na të vendisohemi? Ne me na kërkuat vendija, në ashtë edhim që është një me bashkëpunojme. Por nuk pojemi ashtë të vendishëm që me përru për këtë bashkëpunimit, që me kontribu për kët Sës njerë me 10, a ma mirë një punë me këllë 50, a një, këtë edhjim përgjigjët. A ma mirë me bajt një pesh, që i ka, për shambull, 200 kg, 20, a me bajt 10 vetë. Cëtë dhe shpo, dhjetë e po, do na, na po edhjim, si përgjigje, po a e me të vendishim, që kjo dhjet me qenë prezentin, një të ndonët përgjigjët shme, e këtu ka, këtu ka që ka morë, thonë Vedia, ngrite, edhe me informat, atët cilat qeshin e shesh, kanë, rëndësin e vetër saktume. Në njën këtës për flasën për rëndësin e bashkëpunimit. Nëse nga bashkëpunim e vetër, që kanë dorëm, që kanë dobi e arrimlë? Shumëta. E para që në përmarë është bashkëpunim e së njerëzë, mundësën shfryzimin e të gjitha kapaciteteve shërshnure kuadrëve, përvojjave, e kështë më nëra. Për shambull, të nërëzët. Sa so, ka një tësitë për shambull? Nuk kanë kan nështa kvalifikim akademik të krymë. Shkollë të madhës ka kry, për shambull. Nuk ka pozit, ama ka përvoj. Me bot njesht e meqen, me i pyt më të vjetit në bas të përvojve, bajak i pun të krymë. Kur ka një shkollë, diplomë s'kan, ama jeta e kamsu. Bashkullonin me këtë, duke thift nga pruat e tyra. Sa so, ka por çamë punë që realisht nuk ka bashkullim. Ka njëri i shkolluar, nuk ka punë. Të atri i kanë zonë dy atri vane të punës atje apo. E kjo kapaciteti, e kjo kuadri, e kjo çka bën që tot më bëti i mbyllur kur kush nuk po fton nga dia ti. Nga saj siçdo mundsië nuk kena bashkuna me fitupit ia. Ne ditë e shomënim, sombra si meni market dikun, tu ble diçka. Ne kos punon ta ti një vajzë. Vë, më thon, është edhe familja dhe gruaja bisedon me atë vajzën, ajo po tregon. A po punonën kos do thënë, por kë un logarit sopon çmimja po. Faj këm ku dy fakultete dhe jam përfunduar për masteret apo. Ço fa ku po ne jam. Sot oksirosim. Sot oksirosim. Dikun duhet të punojmë po për 200 euro. Aje tek e fundit ka thotë negosë nxirr. Po, tek e fundit e ka 200 euro i më thë që tek e fundit nuk des për buk. Na knahum. Kënë investu në këtë kuadro me vite me vite So budget jo shpenzu menzini kuadro Në fund në kacë e qesën Pse? Pse ska dyrt gjithna, që s'ka bashkëpunim Qend janë i dyrë të kuadrove Të gjithë në Në që gjimë pëtë në gjami, jërë gjami Kej që është njërë të kërkume Duhet me përfitun nga, ka, nga, nga shumë kapacitetet So këtë ka meqën nga terenjit e të reja tona Kanë ambici, kanë vëllet Me përmunges të bashkëpunimit U mungesë do vëre se mundësisë, por me i dhon aftëtet e veta, ata fikën, demonizojnë, zhgënjejnë den atmosferë. Sa që sot po lexoj bon, një sondazh e kishim bën anketë e kishim bën. Nëse bua të liberalizimi vizave, 60% të rinëve kanë bën jetën me Shqipërinë. Kjo është e tëmërshme. Ma nuk ka as kë i ofruan për ne apo? Edha as kush për këtë mos mërzitet. Edha as kush për këtë çështë don nuk nuk ndër merr masa serioze që E qëka bojmë nga kështë këna tërina? E qëka bojmë nga? Kjo venë për njerëzë. Nëse këtu s'ka njerëzë, kjo venë s'ka kuptim. Nëndaj pse, ka që letë dikush, ka që letë dikush. Ka shumë arsujonë. Ato arsuje mund t'jene dhe fajja vetë individualit njerëzë, mund t'jene s'pohinë dhe analizë. Mirë po, një prej, problemet e kryesuar është mungjesë e bashkënimet. Nuk ka bashkënimet. Institucionet nuk bashkurojnë me popullit, shkollat nuk bashkojnë me me nxënës. Kta skop bashkë. Shqernia mes vetëve. E kemi ne kuadr të thënë për para që ja cilim, që ne investuam ta. A dhe sa so kushton me shkollën student? Sa so buxhet derrat me miliona euro derrat. Enfond, ja falim diku të kuadr, nuk kanë investu. E thënë dikush për zgashje administrative veç duhet të jap një, një rrok. Pëse mësë me nëjë mërë i nëtona të, në të pëleshëmës nëjë? Pëse mësë me nëjë mërë mjekët? E pëse mësë me nëjë mërë? Pëse mësë me nëjë mërë? Nga qëmë, nga të umë, pak, që aty nëjë kërsë e jepë dhe, aktivizojë. Fale ka morë, nga qëmë. E nësë s'ja si gjullëm në një vend, s'ja si gjullëm në një, një, një shtekë, me pashponu, no, me pashponu, qële një vend? Shik Fytojmë ka përvojat. Kërës bashkëpunan, lajt. Ndyshë e mënërin dhët koka, nëndyshë e mënërin një kokë. Dallan e po. Dallan ke po. Për duvet e bashkëpunimit të ndëllështërështërështërë, delën sheshë fërësën i popullin. Delën sheshë. Kërë ka bashkëpunim me zvetin, kërë popull, qëfarë sinjalit dherëgëndikon? Po, dyshëmë shumë pëzikë, apo? Së ashtë është një e një gjeshur, ashtë që bashkëpunën, ka kapacitetet, ka kuadro, ka. Përndaj, forës e një popër dhe një bashkëpunim. Forës e një popër dhe një bashkëpunim. Kam lezuet të në lezat, se Gjermania pas luftë të dhujtë botënore, dini që farë shkatrimi, që farë rrimi ka pasë, total, me që njëshë pas, më honë, sulmeve që janë bërë, kundër nazizmet dhe, historija është njërë për jurof. Ka qenë venë irënuar, si tojnë popli, gati s'kam betë tullë me tullë atë. Kam ledzu. Dhe se që është e vëtëritë këa qekë ledzu, dëmëhon, ka qenë thirje gjithë popullore, që me punu krejtë popli, tri vjetë, pa përgjesa. Për me dhe të gajnë nëpë. Venë jonë është, në të të nëndrejshë, bashkë gjithë, gjithë, me bashkë punu. Ja, ku ë Apo nga së përpoqit bët në ura. Që që ka në rritë të? Vë Allah e veshtu të bashkëpunim e zvetëm. Si shëshni, bashkëpunojn e të tërë. Për një vend në Evropë, në Zvicër, atje probleme me bëm e pa po që ke parkur kirën dhe për në kërën që a në bojhurum, plaka e lemron në policinë atje. Të ketë po shpune ishën e po. Në këshë bashkëpunimi më organ të rrejnë në shpuneim me mua thran bashkëpunim me shtajr ndërmrja kriminale ndërmrja kisborsë ndërmrja zbonçovit çfarë po bëjmë këtu më ruajt çfarë për shemb shikon kanjer apo në vend banime ku njerëz banojnë kod smut ku njerëz jot dapt atë dikush për përfitime të saktuar muzika 12 një notës bërtasin me fitu diçka po asni po asni domun golase a është dikush thon shpirt nështa atje lart Ati kurza ka dek, se ka ai apo përpara vëllai një doshmë ka ngshtysë i ka dek ku është diku këtu. Doshmë ka shty. I ka dek mës një javë. Ke tiketë ka bërtse. Po shpunim. Ty të ka dek është edhe onë nik ti punë. A është kështu? Qi ka ka të sinë at fort. Mir po kti das djali voke i ka dek në aksident. Ke familja kom fshirë këtu. Ata e kanë përplas muzikën te njëra dy notës për çesh më këtu. E fort kur bashkëpunimin, të bashkëpunu. Nuk ç'o ç'o ç'o me për me bëj me çope gri. Prandaj na kam thonë, "Kjo është dopi e bashkëpunimit, bëhu më i fortë. Nëse ka bashkëpunim, është mirë edhe për mua edhe për ty. Nëse s'ka bashkëpunim, vallai ba s'kam me komi për kërkanë. Kam me komi për të kënd për kosesh deri dikur. A mund fun? Këjkam e bësu, qase bashkëpunimi është forc, individualizmi ndarja është absurd. A do të bashkëpunoj? Më jua respekt për të mirën e shështisë, për të mirën e venit, e për shumë tjera që i sholla, këna mi përmena. Gjështu të rëzër, të nëzër, prej dobive të bashkëpër një, prej rëndësisështë se shpërndahet bara, bëhet me e letë më bajtë, lehëcojnë punët, dhe kryhinë punët, sa punë në ndohet, për shambur? Në ka ndohet, në dëmnisë atat saktume në në punë, në shumë aspekte. Një punë në metë, odo është më këri për një avë, që tre mujës e ka kryu. Kërë shkajshë, s'ka fa e ova. 200 punë një kryu. Së një kryu njëri, e ova. Me kona të dhe tërë vetë, së të të punë të vetë andame, kryu në punë me ko. Një, një, një barë, një godë. Së në e barë me që një me. Unë i këmë thonu, edhe, edhe, edhe, edhe njëtme në kalume, të që është e Me majt këtë gjami. Valë, nuk bashkëpunojmë. Nuk kërëm pësi shpinë tonë. Dhetë pasrus me i prusën të amani. Nëse kush mrim këtojë, nuk së kujdesat. Nuk kujdesat. Esheni, palo më ratuje. Merështu në një gjepë që të përja është. Sot kjo punë e jamja. E punë e kujnë ashtë dhe kjo punë? Sa duhet veç mu pagu për këtë punë me fri gjami tonë? Me rrujt apëgjeshon, me rrujt atë, me rrujt, me rrujt, me rrujt, me bashkëpunut e gjithë, rruhet, nuk bashkëpunut, Allah, vesh një njërë, vesh një njërë, nuk unë e mojnë këtë punë, po flasë në gjda aspek, në rruge, në qytate, në gjamije, në dërtes ku banojme, duhet bashkëpunim, duhet bashkëpunim, gjithë kushka aspektet që ka mëndësime, e ka të rrituat. Prejë, dobibet e bashkëpunimit është edhe, shumë pen, po, Nëse bashkëpunojmë, duhemi, largohet zilija. Nëse nuk bashkëpunojmë, shtohet zilija dhe urejtja. Njështë i punën bashkë, angazhonë, ti gjusëpune, unë gjusëpune, me redhe ti qëta, krye qëta, qëne bëj qëta, bashkëpunimi, a shtohet ashtë njëja, po oh, vëllam. Nëse s'ka bashkëpunimë, që a ka aty? Ka urejtja, ka zili. Përde edhe edhe shtë ti, du të bashkëpunë të gjithë, du të bashkëpunu. Dihet yon pwen tande m kouk saita kote. Mir, pa kye nouk demon. Mo se poude poum ka ki nouk takoin ty bani. Pou nou bashponou, ki moso dash nia, moso respekte, ek sou. Peka m son sa di kote. Kous ka che Muhammad alayhi s.a.w. Kous ka che. Sili pele moi sa che, ou ne moin zon sa ya pa. Ay be se pawan ki ka pase avon la zye. Ay be gola ki ka pase m, porop ketsye. So armechte so kour. Shum, shum, shum, shum. Aisha Fatoutul diallahu, dëgjoni këto ditë. Aisha Fatout. Gruaja e Tina. Muhamedi alayhi salam në fund të jetës së tij foli ulur. Në sunetë ulur foli nafile namaz në natën e së shtytë. Ulur e falte. E kanë bëte pseu Aisha, atë e kanë luhm njerëz çaj kërkiesa, çaj vizita, çaj delegacione, don e e, e, e e ka ia ka dërguar shëndetin e mall. Sunrim kom njëri pilotjeve. Çi ky ka thënë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem? Para më dane. Nuk do punë thjesht. E ky njeri me gjithë këtë lutje, gjithë këtë kërkese, gjithë probleme, at Aisha radhiala ghura ati shpesh më bë pokazan. Shpeshti po shpe bë shpe po kë vaktia vet me i kep thjesht e thjetë. E pasonte vet fshis në kapke, vet fshike kasulla. Të qrohet bashkuna, sëmin ngroja kretë ama po te qrohet ama shumë punë, spiç punë. E fëmia me këtë, kse më ro. E s'ka bashkim smart spija, lo. Fantaj, këtu është dëshni, nëse ka bashkim, duhemi, respektohemi, se e kuptoj se unë e pata kuptoj ti problemin, po ta kuptoj ti barrën që unë po të ndimoj. E kur ka mirë kuptim ka dëshni. Ku nuk bashpunojmë, domthon ti mund më minimum, mu, po s'do më mund të s'mbezon as zonë kom këç. E mas s'mbezon ti mu, atëre unë nuk gna. S'po funë të vërtetën, edhe këtu me një rën, 20 e para të, mos marr veri dhe konflikte dhe urrë të sallonave. Ne bashkë një kohë, tash një, nëse bashme vallai duhemi, s'ka zili, s'ka lafmi, nargoën, t'an ky zili, t'an ky, t'an ky urrëte që është për hap fat keq që zot na ruajt. Do me largu ka çështë me ba, me bashkëmirëm. Dhe fundi që më përmantë rrotën në kuadr të kësaj është nëse nëse bashkunoim të mos me zete, atëra Se, uh, për dyshim se ë produktiviteti është shumë më i madh atë. Shumë më tepër japmë. Ato çka japim për 10 vjet, 10 vjet të tu po, do të sa për një vit kolektivisht bëhet shumë më. Shikoj për shembull një një pastrimi i i, i vale tëm. Nëse ne sombozuat çdo javë dimë është shumë shumë më më shpejt pastrohet zona e rrugës, shumë më pak ju bën punë aty që kanë angazhim këtë punë obligim eksperant. Nuk do të punçi duhet të na ndihmutë të bëjmë ne bëjmë bashkë çunë boni kompani për ndërtim të angazhëm edhe skuapse produktivitet. Prandaj ne bashkim ko produktivitet, ko arritje e ka shumë dobi të tjera. Edhe pjesë -ja tjetër që do të flasim për të inshallah të ardhmën, qase kjo është një vlerë e rëndësishme shësnore që duhet një kur të vëmendje, edhe çka do të vazhdojmë të fol për të, të ardhmën, një javë të ardhshme inshallah, edhe për shkak të konkret çësht nga unë me bashkim mes vete, që është platforma praktike e bashkimit eksplorad në në gjymat e ardhme inshallah. Allahu xhallahu ala dashfoj dashnimi respektin e zvet. Allahu na bëofë të më bashkë me zvet, me, me që në bashk sesë me plosur njëjëtetë, nuk ka njëri të përkrym, të përkrym bëhemi kulmi bashkë. Kulimi domas jemi mungu, jemi me të meta, ja si jemi njerëz, kemi nevojë për një tetë anë të gjindemi njërijëtetë në çdo aspekt, dështot për të mirën tonë, për të njëjtën vendin tonë, për të mirën shoqërisë të njerëzve në aparecin gasak sallallahu ta peigamberi sallallahu alaihi wasallam me kaçırdığım zotit poletu sallallahu muhammedin wa ala alihi wa sahbi sallamat azimdir